Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu tregon se pejgamberi alayhis salam ka thënë Muslimani është ai që nuk usjell dëm muslimanëve as me gjuhën e tij, as me dorën e tij dhe muhajir i shpërgulur për hir të Allahut është ai që braktis gjithçka që kanë ndaluar Allahu. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.